Třetí meditace je meditace na radost. Hm? Čistá radost je právě třetí meditace, která vyplývá hm? z meditace na přátelství a z meditace na souci. Co to znamená? Že opravdovou čistou radost zažije jenom ten, kdo v sobě, kdo je. V sobě poznat tyto prvky čistého přátelství a čistého soucitu. A co to znamená meditace na eh, radost? A o jakou radost se jedná? To teď vám vysvětlím. Aby jsme pochopili, o jakou radost se jedná, je třeba tež. Mít jasnou představu eh, o eh, přátelství a soucitu. Mluvili jsme o tom, že přátelství je člověk pěstuje proto, aby se zbavil svého největšího nepřítele. Největší nepřítel našeho ducha je nenávist, zloba. Mluvil jsem o tom, že zloba, nenávist, odpor, jak psychicky, tak fyzicky, hm? ti lidi, co mají mnoho nenávisti, hm, jsou ti, kteří nejdřív stárnou, <laughs> nejdřív šedivě, hm? nejdřív rástivěji, hm? celý organismus. Hm? duchovno, jak tělesno, nejvíc trpí nenávisti nenávistí. A stačí, abychom se o tom přesvědčili, jen si vzpomenout na naší historii, kolik utrpení, všechny války, pohromy, není nic jiného než projev nenávisti. Kolik utrpení v... v v malé historii, kterou máme, hm? několik eh, tisíc let, kolik z toho eh, eh, z, tý, z toho malého času, o kterém víme, bylo naplněno konfliktama, válkama, <laughs> zabíjením. Hm? Eh, všechno pochází z čeho? pochází právě z chtíčů. Nenávist nemůže existovat, pokud neexistuje chtíč. Proto mluvili jsme o tom, že prýmý nepřítel prátelství je nenávist. To, že když praktikujeme přátelství, nemůže mít nenávist o tom, jsou všichni přesvědčení hm? a to jsme všichni zažili. Ale eh, eh, právě ten schovaný nepřítel hm? eh, prátelství, mluvili jsme o tom něco, je, je, je pění. Je pění není nic jiného, než pojev chtíče. Protože máme lpění, nemůžeme se dostat do hloubky v meditaci. Proto mluvil jsem o tom včera už, dle Abidharmy, nebulistické filozofie, každá medita, celá meditační praxe by měla začínat, tak vysvětlil Abidharma, Kousha, Mahavibáš a tak dále, by měla začínat meditaci nad hnusností, aby se člověk odpojil, od těla. První se člověk musí odpojit od těla, pak se bude moct odpojit od ducha. Hm? To je těch 40, No, to je těch 32. 30. 32. <laughs> Počínají vlasy. Když na Šrilance, jestliže někdo se bude chtít nechat ordinovat dýchem v naše nebo na Šrilance v Teravádové tradici, jako novic, hm? se musí naučit recitovat těch 32 eh, dílů eh, částí těla a když žádá mistra o ordinaci, jako novic, tak musí recitovat těchto eh, 32 částí. No, to je tradice. To znamená, hmm. že pochopil, eh, že... Eh, je <laughs> no, no, no, no, no. <laughs> <laughs> Že tělo je chodící latrina, to kterou chytají, <laughs> Pokud máme tělo, nezbavíme se sraní a chcání. <laughs> a dle, eh, vytvrvení moudrých mužů starověku, že sraní a chcaní je podstata našeho těla. Zdravé tělo znamená zdravé sraní a chcaní. Tato, tato, zkušenost, je, tato zkušenost je pohloubená v tantrické meditací. Je důležitá zkušenost. Tam třeba v józe, taky celý ne, yoga je vlastně sublimace těch spodní části těla, dostat to nahoře, sublimovat energii. Oduševnět tělo. Ne, bez oduševnění těla tež podle teorie jógy není možná ne, hluboká zkušenost těla. Praxe, asány, prána, jány podobně, není nic jiného než jste oduševnění těla. Ovšem tělo, vždy zůstane tělo, a <laughs> to jenom, jenomže, když eh, oduševní, stane se citlivý. A kdo nemá citlivé tělo, nikdy se hluboko v prohloubení v samády nedostane. Tento aspekt bohužel je zanedbávan v, v té tradici, ale v tibetské v Majanovi tradici je to dost jasně podáno. Tak kde jsme skončili? E, Adios. <laughs> Meditace na <návist. laughs> To <laughs> musíme se vrátit. O jakou radost se jedná. O jakou radost se jedná. Tak to je. E, Předsevzetí, jak už jsme mluvili, e, já jsem mluvil o tom, že e, opak přátelství je nenávist. To je každému jasné, ale že překážka, nepříjmy, neprýtá, překážka zbavení se nenávistí je právě chtíč, to všem nám jasné není. To by se mělo stát jasné právě praxi těchto čtyř znešených pocitů a vztřebáním jich. No, jako jeden celek. Jeden celek e, čistých pocitů. A čistá mysl neexistuje bez čistých pocitů. Čistá mysl je, jak už jsme e, se snažili zdůrazňovat, je právě založena na čistých pocitech. je ta důležitost těchto čtyř božských prebývání, že toto přebývání je přebývání v nezašpiněných pocitech. Mluvili jsme o tom, že znova to je důležité si to uvědomit, že samsára je utrpení, utrpení, důvod utrpení, je čeho důvod utrpení je chtič sám o sobě neexistuje. Chtíč existuje v spolupráci se všemi zakalenými pocity. Je důležité si to uvědomit. Tyto zakalené pocity se technicky v buddhismu nazývají kléša. Klesa, kylesa, pali, hm? když se zajímá o pali a kleša v sanskritu. Od eh, eh, korene kliš, hm? který znamená zakalení. Zakalenost. Zakalenost pocitu se stává zakaleností mysli. Hm? Čili eh, kleša se, eh, jak překládáme do češkiny, kleša. Eh, Nečistoty. Hm? Nečistoty mysli jsou především nečistoty pocitu. Hm? Je třeba tyto meditace, co teď provozujeme, je třeba si to uvědomovat. V angličtině překládají klesa jako vexations hm? nebo defilements. Hm? A, eh, vexations je možná ještě lepší eh, překlad, protože to vexations je to, co dělá na, naše pocity. Hm? Vexation má vztah k pocitům. Hm? Co zakaluje naše pocity. Čili eh, podstata samsáry, samsárického Bytí. Hm? každý z nás udělal jistou zkušenost samsárického bytí, proto se nacházíme tady, <laughs> ne v hospodě. <laughs> A, e, samsárické bytí je právě jeho jsoucno je v zakálení pocitu. Bez zakálení pocitu neexistuje samsárické bytí. Mluvili jsme o tom, že všechny fenomény existence není nic jiného než souvislé vznikání. A jediný, v, v 12 členech souvislého vznikání, jedině, jediný člen, který, může, který je možno prorazit tento začarovaný kruh, dňábelský hm, kruh souvislého vznikání, jsou právě pocity. Z pocitu vzniká lpění. Z lpění, vzniká držení se, zdržení se, vzniká existence. A kde vznikne existence, vzniká smrp. To, co vzniká, musí definitivně zaniknout. To je zákon a pravda o které by neměl být nikdo, žádných pochyb. Hmm. Já jsem ho, mamu, asi hlavl asi čas na ten dotaz, ale já jsem už taky přemýšlel včera ten řetíc závislého vznikání, kde je e, touha alpijní. Vy jste to nazval e, toužení a držení? To znamená, že je pociťování... První je... E, První je dotyk. Vše, co poznáváme, je z dotyku. Z dotyku přichází pocit. Pocit, jak jsme vysvětlili, není nic jiného než recepce, přijímání dotyku. Z přijímání dotyku přichází pocit. Z pocitu přichází lpění. Netoužení lpění. Toužení je lepší. Máš pravdu. Tomu se říká tanha v tu trišna, v čínštině aj, což znamená láska. Láska má vysvobozovací aspekt a láska sama o sobě je to nejkrásnější, co máme. Ale právě láska je ve smyslu trišna nebo tanha, doslova znamená žízeň. Je to řízeň po pocitu, která z upádána. Upádána no, je držení se. Hm? Držení se se dá nazvat lpění. Z přichází eh, existence. Z existence přichází eh, narození. Existence zde znamená eh, Karmická existence. Podle učení je možno to přerušit jenom v momentě pocitování. Nebo v momentě, v momentě... Pocitování by nemělo, hm? jestliže se staneš Arahat, jestliže se staneš Buddha, tak z pocitování nepřichází Žíze. nemá žádnou žízeň. Tím, že nemá žádnou žízeň, nemáš držení, nemáš existenci, čili pocit Rahata není pocit v tom pravém smyslu. Pocit Budhy není pocit v tom pravém smyslu. Protože jeho pocit je čistý pocit, není zakalený pocit. Jelikož jeho pocit je čistý pocit, není zakalený pocit, jeho vědomí zůstává čisté. Čili čisté vědomí není karmické vědomí, které Eh, akumuluje, hm? díky, právě díky eh, žízni, hm? akumulujeme karmu. Akumulace karmy, akumulujeme akty. Akumulací akty je akumulace existence. Z dobrých činů je, je dobrá existence, z nedobrých činů. Je špatná existence, to hmm. doufejme, všichni z nás <laughs> udělali si svou zkušenost, se hmm? tato akumulace aktů, tyto to se myslí Čím. činy, činy, činy, myšlenky, slova. Ja. Vůle. vůle. Hmm. Bez vůle není eh, akumulace. Hmm? A bez akumulace není existence. Existence není nic jiného, než ta akumulace činů, no, které zůstávají v našem vědomí. Z těchto akumulací činů, co je akumulace eh, různých druhů eh, lpění. No. Každý lpíme na něčem jiným, protože každý jsme akumulovali. <laughs> A teď se vrátíme k radosti, nebo to nestihneme. musíme to stihnout než odpoledne, aby každý měl aspoň nějakou chuť, abyste to mohli praktikovat sami potom doma. Mluvil jsem tež o soucitu, o tom už jsme mluvili, že příjmý nepřítel soucitu je, je kdo. Násilí. Hm? A nepríjmí někdo? Žálost. Hm? Teď eh, radost. Co je eh, opak radosti? Opak radosti je araty. Nechuť. Z jedné strany nechuť a z druhé strany nechuť. Eh, Nejjasnější manifestace nechutí je co? Je žárlivost. Obzvláště jestliže někdo z nás má... Eh, jistou aspiraci praktikovat cestu budovství, cestu bodhisattví, tak pak e, žárlivost je to nejhorší, nej, ta nejhorší vlastnost, kterou můžeme mít. Proč meditace na radost je tak důležitá? Dle vysvětlení, které najdete v nesčetných písmech, jak teravádových, tak Mahajánových, tím, že se radujeme z hm? dobrých věcí, které druhé zí dosáhli a které jsme sami dosáhli, tím vlastně se, si, se stávají tyto věci vlastní. Tím, že se raduješ z, z dobrých vlastností druhých, tím vlastně tyto vlastnosti si přivlastňuješ. To je eh, síla a krása meditace na radost. Ten, kdo v sobě nemá eh, přátelství a soucit, tak nemůže dělat právě proto. Nemůže otevřít srdce. Nemůže se radovat z dobra druhých, z úspěchu druhých. A to v meditaci obzvlášť, v Joze obzvlášť jogin meditující, který něco dosáhl v meditaci, je to, proto, že se radoval z dosažení druhých. Tím si ho vlastně přivlastnil, z dosažení svého učitele, z dosažení svých svých ideálů joginu, který je obdivuje a tak dále, tím, že se radujeme z, z dosažení. To dosažení pozitivní dosažení se nazývá technicky v sanskritu v Páli, stejný slovo, sampati. Sam znamená dohromady paty, znamená to, co spadne nám do dlaně. Podle této logiky dnes málo lidí tomu věří. Ten, kdo chce být bohatý, by se měl radovat z bohatství druhých. <laughs> Ten, kdo chce, ať v dnešní situaci tomu člověk těžko věří, z hlediska bulistické psychologie je to tak. Ten, kdo chce dosáhnout něco v tak by se měl radovat z dosažení v druhých. Ten, kdo chce pomoct druhým, by se měl radovat z toho, když druhý to dokážou pomáhat druhým. Tím pádem si vlastně střebává, tím, že se raduje z dosažení druhých Vlastně ne. zadarmo, bez <laughs> návahy si tyto dosažení přivlastňují. Hmm? Můžete kvůli jazykovou otázku, Žádlivost žárlivost a závist, je to jisté? Žárlivost a závist. Žárlivost a závist jsou spolu spojené, ale úplně totožený to myslím není. Hmm? A tady opravdu opakem je to v angličtině jealousy, jako. Jealousy. Jevosi. A envy. Hm? Hm. Hm. E, jsou dva faktory vědomí, hm, které jsou spolu úzce spojené, jsou v jako Mohajanové, tak v Terovádové Abidáuně. Jeden se nazývá Machalia, hm, jeden se nazývá Isa. Isa znamená žárlivost. Žárlivost to znamená, že. E, e, se zlobím na, na dosažení druhých. Závidím mu to dosažení. A mačaria znamená, že to dobré, co jsem sám dosáhl, hm, to nechci sdílet s druhými. To je Skvrblíctví, nebo jak se to řekne česky. Hm? Lá, pomost, lá, pomost. A opakem té radosti je teda, co z toho? Má? Opakem eh, radosti radost znamená, eh, radost znamená rati. Hm? Jako ráma, to hm? se dál jméno, dama, ráma, to se jmenuje radost z, z, z, eh, z dármy. Hm? A opak radost rati je arati, neradost. Hmm? Proč máme neradost? Protože skrblíme, nebo protože jsme žárliví na druhý. Proto máme neradost. Hmm? Čili skrblení, hmm? Malo, eh, jak se to znamená, malomyslnost hmm? a žárlivost, jsou eh, vlastně projevem araty, opaku radosti. Ten, Obvykle ten, domá má žárlivost, ten máte skrblení, ten, kdo má skrblení, ten máte žárlivost. Hm? Ty dva jsou vždy spolu spojené. Neexistuje, aby někdo jen žárlil a neskrblil. <laughs> Toto opakem tyto žárlivosti a skrablivosti je radost nad dosažením. Jak svým, tak druhých. Ale hlavně zkuste se radovat, začít radovat svým vlastním dosažením. Stejně tak, jako zkuste se zkuste mít lítost sami nad sebou. Uvidíte, že to není tak lehké. Proto člověk začíná s osobou, která pro něj to něj stotožňuje to, počet má, touží. Když touží po bohatství, je bohatý. Hm? Když touží po jistých e, morálních hodnotách, pak má ty morální hodnoty. Morální hodnoty a bohatství můžou jít dohromady, To je to nejlepší. <laughs> když člověk touží po e, jogínských dosaženích, tak má jogínské dosažení nejlepší dosažení je dosažení solidního charakteru. Jestli někdo touží po solidním charakteru, vybere si někoho se solidním charakterem, který má právě přátelství a soucit, je s tělesměním, dá se říct, s a soucitu. Takovou osobu se člověk vybere, s tou začíná, a Takovou osobu si vizualizuje a e, může si ji vizualizovat zase s úsměvem. <laughs> a e, předsevzetí meditace na radost je Jatha e, Ladha Sampatito má Vygaťatu. Ať e, tato osoba stále. si užívá těch dosažení, které má. Nech není prostá. Hm? Tak člověk začíná. Pak si můžete vzpomenout na to, že teď právě sedíme tady, a snažíme se meditovat, děláme dobré skutky, <laughs> můžeme se z nich radovat. Možná, že jsme, máme jistý morální předsevzetí, to je též důvod k radosti. Možná, že máme jistou e, lepší koncentraci, to je tež důvod k radosti. Možná, že e, jsme udělali dneska jistou, jistý dobrý skutek, to je taky důvod k radosti. Hm? Tak s tím začít. A pak se e, e, stejný pocit, hm? vůči sobě. Pak stejný pět sympatických osob. Pět, e, to je, e, jak je praxe vysvětlována v Terevádě. E, v Mahajánově tradici tomu tak není. V Mahajánově tradici pouze prostě e, radost a rozšířit tu radost. Můžete zkusit obě. Jedno se e, není v protikladu s druhým. Hm? Vzpomenout si na to, e, e, v, v Mahajánové literaturě najdete radost z toho, že e, z, z čistoty buddhy, z čistoty darmy, z čistoty sangy, hm? To jsou všechno projevy radosti, to nenajdete v, v Sudimaga, ale v, v, v Mahajánové lit, literaturě to najdete. Jestliže je někdo křesťan jako náš kolega tady, tak eh, radost eh, z, eh, z čistého srdce Ježíše, <laughs> jakákoliv radost eh, je dobrá, jestliže Přináší tento pocit eh, čistoty, radosti v sobě, čistoty z dosažení, hm? čistoty druhý. No, no to se na těžku si stracím, jenom... Takže vyberu osobu, která e, je láskyplná, má přát, je plná přátelství, má asistu. právě to, co, co si sám přeješ. Ty vlastně cnosti, které si sám přeješ. A k ní teda mám formulaci, a tato osoba... Nechtě, není nikdy připravená o to dobro, které ho A, jo, jo, já jo, tam těch dosažení, než ty dosažení tím se myslíte, Nebo pozitivně nech je stále příjemcem toho, čeho dosáhlo Dá se to tak vyložit. jo. Nech má Doslovně to znamená, vykačatu. gačatu, znamená jít, hm? Vygačaty je nejít, nechť tycnosti, z kterých dosáhla, nejdou, <laughs> nechť jdou stále hm? nech má stále cnosti, kterých dosáhla. Nech ticnosti, kterých dosáhla, to dobro, kterých dosáhla, to, to, E, e, pozitivní, co si přejil, kterého dosáhla, e, nech ti, e, to jde stále s ní. Hm? nech to nejde hmm. mimo ní dosloveně, aby <laughs> ho hmm, to nepřišlo, krátce vyšel. Pak se třeba říkal, pak přijít na sebe a najít nějakou, nějakou um, svoji radost zažitou, že ten pocit a se... je, je důležité je si uvědomit, že stejnou radost, kterou pociťuješ u jiných, hmm. pociťuješ také v sobě. Hmm. Není rozdíl mezi tou čistou radostí v sobě a čist, čistou radostí z, z, z dobrých skutků jiných a z dobrých skutků svojich. Hmm. Jedná se o jednu radost. Takže ten ta... Člověk, to je to, je, to je rozbíjení, hranic, rozbíjení hranic mezi sebou a druhými. Jo. Rozbíjení hranic mezi těmi osobami, které jsou sympatické. Ty osoby, které nám nejsou sympatické, jestliže něco dosáhnou, tak se nám to vůbec nelíbí. Takže pak rozbíjení hranic, to je těch patácí lidí. Mm -hmm. no. A pak šíření rozšíření toho pocitu na těch 12 na, na, veškerenstvo. na veškerenstvo. Vlastně opravdová radost je stejná pro všechny. Pro všechny bytosti. pak prosím vás, tady tenhle ten trénink, který se někomu přepisoval spíš k té teravadové tradici. Vím, že jste třeba říkal, že někteří jogí a Aoku tak poctivý, že by jeli těch dvanáctkrát, <laughs> tak dále. Je to ve v podstatě opravdu trénink do nahození toho pocitu a trénink v takové pečlivosti, nebo to má i nějaký mystický... E, Jedna z největších cností hm, v každodenním životě, a obzvláště v meditaci, je cnost e, trpělivosti. Hm, právě proto, že jsme tak netrpěliví, právě proto máme e, tolik e, nepohody, Hmm? V každodenním životě. Nepohoda, jeden z hlavních kořenů nepohody je naše netrpělivost. Nebo to je taky efekt mantry trošku? No to je, to je v podstatě spojení všechno. Já mám nějaký podobný zážitek jako, jako pri mantre, když, když robím ty smery. Jo. Má to souvislost. Mantra je, není nic jiného, než... Víš, co je doslovný význam mantra? Málo lidí to ví. Man znamená mysl. To je manas, man, manyate, myslet. A tri znamená chránit. Ochrana mysli. Tím, že praktikuješ mantru, stejně tak, jako když praktikuješ to vznešené pocity, chráníš mysl. Hm? Čili se jedná o e, podobný proces. Uh -huh. Ten, kdo chce v meditaci něco dosáhnout, jeho úsilí je, ať už používá k tomu jakoukoliv techniku, ať je to e, jako v televádě, e, pozornost a uvědoměnost, nebo mantra v Mahajáně, vlastně jedná se o stejný proces, chránit si mysl čisto. A nejlepší způsob, doufám, že účastníci až opustí <tějí> tento dům, si to budou vědomí, nejlepší způsob, jak chránit svou mysl, je chránit své pocity znečištění pocitu, doufám, že postupem času si to budem stále víc vědomí, znečištění pocitu není nic jiného, než kořen znečištění mysli. To, že jsme v nepohodě, je právě proto, že máme znečištěné pocity. A ještě máte v fázi rozbíjení hranic, když říkala, že tam muže pokrčil, jogín, se mu může pokročený se může zjevit nemita? Je příliš v tom rozbíjení? Žamata hranice... znamená co? Znamená objekt, který ti dovoluje prohloubení mysli. Prohloubení mysli znamená co? Že e, absolutně se stotožníš hm? s objektem, který, o kterým kontempluješ, a nebudeš e, narušován jakýmkoliv jiným objektem. A to je mysl přebývá, jaký je rozdíl mezi normálním stavem vědomí a stavem vědomí v pohloubení v Diáně. Ve stavu Diány mysl nemůže opustit objekt své kontemplace. A zůstává, jestliže se člověk tomuto umění naučí, půl hodiny, hodinu, dvě hodiny, tři hodiny stále s žádaným objektem. Tím pádem se mysl stávala silnou. Buddha učí, že cesta k probuzení je jako dostat se z tohoto brehu hm? z tohoto břehu řeky, gangi na druhý breh. Hm? Aby se člověk dostal z tohoto hřeho gangi na druhý břeh, musí se naučit dobře plavat. <laughs> Pokud neumí plavat, no tak když půjde do vody, tak ho proudujeme a nemá šanci. A právě to plavání to není nic jiného než samády. Jedině samády. Samády dovoluje, dává mysli sílu. bez schopnosti koncentrovat vědomí, schopnosti koncentrovat mysl, mysl nemá žádnou sílu. A když nemá žádnou sílu, to je jako když neumíš plavat, pokoužit se dostat na druhým gangiem, tak na to můžeš zapomenout. Hm? Jenom chci jenom že v té fázi, když člověk má ty předsedzití ještě v tom roz, rozboření hranic, tak je to určitý jako nic mentální Seba, I v tomto momentě je možné, že ta sama ta, ta uh, vyníkne, nebo už by tam měly pominout ty, ty přecezetí, které jsou formulované jako Ty přecezletí jsou eh, k tomu, aby zabránili jiným pocitům, hm, aby uchopili tvoje vědomí. Jestliže se to neděje, no, tak ty přecezletí nepotřebuješ. Ty přecezletí pouze potřebuješ, aby ten pocit se stal stabilní. Jestliže ten. Pocit se stane stabilní, stane se familiární. Jestliže se stane familiární, tak nepotřebuje žádný předsevzetí. Podíváš se na někoho a už je tam v prátelství, už je tam pohloubení v soucitu, už je tam pohloubení v radosti. Záleží na tom, čeho si všímáš. Naše kormidlo naší mysli, dle Abidámy, já jako student Abidámy, trochu můžu... <laughs> tedy nápomocný, dle, aby dál mi pozornost, je kormidlo našeho vědomí. Bez kormidla se žádná loď, naše vědomí je co s lodí, a bez kormidla žádná loď se nemůže, nemá směr. Jelikož eh, eh, většina z nás není trénovaná v koncentraci, proto ty si dáš Jeden směl, a jde někam jinam, protože se objeví jiný objekt. Hm? To je frustrace. Ti, kteří nemeditují, nejsou si vědomí toho, jak jsou frustrovaní. Člověk musí začít meditovat, pak si začne uvědomovat, co je to frustrace. Hm? A právě jogin je ten, který určí si směl a nehybe se z toho směl. Proč? Protože eh, ovládá kormidlo. Drží pevně eh, kormidlo eh, v ruce. Hm? Jestliže se to no. naučíš, no pak celé umění meditace eh, je eh, pak. Eh, Není tak těžké. Jestliže se toho nenaučíš, tak ať budeš zkoušet jakoukoliv techniku Vajrayana, Zen, vypasana, nikdy to nepůjde do hloubky. A tady cvičíš tu pozornost tím odhodláním. Odhodlání dává stabilitu, Pozornosti. Když se pozornost nemění, když zůstává objektu přátelství nebo soucitu, pak udělá hlubo, hluboký dojem ve vědomí. Toho, co má hluboký dojem ve vědomí, to kdykoliv to člověk potřebuje, se to objeví. Hm? Jestliže nemá hluboký dojem ve vědomí, tak se to neobjeví, i když to hledáš, neobjeví se to.